«І знайдеться тут, звісно, дівчина, справжня красуня, яка, може, жодного разу на тебе і не глянула». «Ще я глянула?» – невпевнено мовила Лідія. «Він аж отитирів від щастя. І я й мріяти не смів». Він знову відкинувся на спинку гойдолки, усміхаючись. «Так от, кажу собі, ти мусиш зайти до неї додому, заявити про себе, викласти все». Але я не наважувався. Розумієте, є жінки такі красиві, далекі, недосяжні, і такими вони й мають бути, а я боягуз. Справді, я боягуз, коли йдеться про жінок, про справжніх жінок. То як ви порадите мені вчинити? Я вирішив спершу прийти до вас, поговорити, усе спланувати, а раптом ви мені допоможете. Спершу? перепитала Лідія. «Допомогти вам? Спланувати?» «О, ваша сестра, вона така красуня!» – провадив Джон Ларсен. «Висока, білолиця. Я порівнюю її з білою лілією. Особливий сорт, на довгому стеблі. Велична, шляхетна, прекрасна. Я багато років дивився, як вона проходить повз, і був закоханий у неї. Ось, я це сказав». Десять років дивився, але боявся щось сказати. «Що?» – жаркий вогник замерехтів на її обличчі і згас. «То ви кажете, я їй теж подобаюся?» Подумати, тільки стільки років змарновано. Я мав прийти раніше. Ви мені допоможете?» «Ви скажете їй, розтопите цю кригу. Ви влаштуєте так, щоб я зміг побачитися з нею найближчим часом». «Ви кохайте мою сестру!» – це було ствердження. «Всім серцем!» Вона почувалася як піч зимового ранку, коли всі жарини згасли, а дрова ухололи і покрилися інеєм. «Що з вами?» – запитав він. Вона сиділа і все навколо хиталося, але цього разу їй справді було зле. Світ провалився в безодню. Скажіть хоч щонебудь, благав він. Ви кохаєте мою сестру, промовила вона. Як ви це кажете? А я кохаю вас, сказала вона. Що? Я вас кохаю, повторила вона. Зачекайте, зачекайте, забурмотів він. Ви що не чули? запитала вона. Я не розумію. Я теж сказала вона, сидячи рівно, як стріла. Тепер тремтіння припинилося, і холод лився з очей. «Ви плачете», – сказав він. «Як це безглуздо», – ввела вона далі. «Ви думаєте про мене так само, як вона думає про вас». «О, ні», – заперечив він. «Так, так», – сказала вона, не витираючи сліз. «Цього не може бути», – ледве не вигукнув він. Це правда. Але ж я кохаю її, — заперечив він. А я кохаю вас, — відповіла вона. Вам не здається, що у неї може бути іскра любові до мене? — запитав він, нахиляючись до світла з веранди. А вам не здається, що й у вас могла бути маленька іскра любові до мене? — запитала вона. Можливо, я зможу щось із цим зробити. Ніхто з нас нічого не може з цим зробити. Усі кохають не тих, кого слід. І ненавидять теж не тих. Вона розсміялася. Не смійтеся! Я не сміюся. Її голова закинулася назад. Зупиніться! Зараз! Виокнула вона крізь сміх. і Її очі були повні сліз, а він тряс її за плече. Зупиніться! Вигукнув він їй просто в обличчя, вже стоячи. «Покличте свою сестру! Скажіть, що я хочу з нею поговорити!» «Скажіть їй самі! Підіть і скажіть їй самі!» Вона не переставала сміятися. Він надягнув капелюха і стояв розгублений, дивлячись, як вона сміється, розгойдуючись на гойдалці, байдуже, як шматок холодного заліза, і дивився на дім. «Зупиніться!» закричав він. Він знову схопився трясти лідію, але тут втрутився чийсь голос. «Ану, годі!» Він обернувся. За січастими дверима в прохолодному присмарку, як бліде розмите крейдяне обрисування, стояла Гелен. Відійдіть від неї, залиште її спокій! Заберіть від неї свої руки, містер Ларсене!» «Але ж Гелен!» запротестував він, підбігаючи до дверей. Двері були замкнені на гачок, і Гелен ляснула по сітці, ніби вибиваючи з неї мух, що затрималась аж до пізнього літа. «Зійдіть, будь ласка, з веранди», – сказала Гелен. «Гелен, дозвольте мені зайти!» Джонне, повернись», – подумала Лідія. «Забирайте свого капелюха і йдіть. Я рахую до десяти». Він стояв на темній веранді, між двох холодних жінок. Минуло і літо, і осінь. Невидимий сніг падав йому на плечі, і з глибини дому повіяв вітер. Як це все сталося? Він повільно обвів поглядом усе довкола. Чомусь Гелен уявилося, що він стоїть на березі, а корабель, тобто дім, відпливає вдалину осіннього моря. І ніхто не махає на прощання, але всі назавжди розлучаються. Вона не могла точно сказати, яким він їй здається – мужнім чи жалюгідним. Море сурмило у свій величний ріг, і корабель плив усе швидше і швидше. А він, покинутий, стояв на зеленому березі, тримаючи в руках капелюха і вдивляючись у нього, наче сподіваючись побачити там усе своє життя. І розмір на етикетці був надто малий, а ціна надто низька. Руки його тремтіли, Він був, мов, п'яний від удару, що звалився на нього. Його хитало, повіки тремтіли на блідому обличчі. «На добраніч, містер Ларсене!» Долину вистемрявий голос Гелен. Лідія мовчки, безсилою тінню гойдалася на гойдалці. Вона не сміялася, не плакала. Просто дивилась, як занурений у темряву світ мчить поміж зірок в один бік, а білий місяць в інший. Це було просто безвідчутне тіло, що гойдалося вгору-вниз з опущеними руками а сльози сохли на вітрі, збудженому її мірним рухом. «Прощавайте!» Дійшовши до середини галявини, містер Ларсен спіткнувся і упав. Він посидів так з хвилину, мов потопаючий, здійнявши руки до неба. Потім підвівся і побіг геть по вулиці. Коли він зник, Гелен відчинила двері, тихо вийшла і сіла на гойдалку. Так вони мовчки гойдалися хвилин з десять. Потім Гелен сказала. «Ти ж не зможеш перестати його кохати, правда?» Вони гойдалися в темряві. «Так». Ще за хвилину Лідія спитала. «Ти ж не зможеш його покохати, правда?» Гелен заперечно похитала головою. Наступна думка прийшла їм водночас. Одна почала інша закінчила. А він... Він же не зможе перестати кохати тебе, Гелен, і покохати замість мене тебе, Лідія. Відштовхнувшись, вони запустили гойдалки у виноградно-темну ніч. І лише чотири рази гойднувшись туди-сюди, сказали «Ні». «Я уявляю нас із тобою», промовила Гелен. Боже, я прямо бачу нас через двадцять-тридцять років. Ти і я виходимо увечері прогулятися містом. Йдемо головною вулицею. Розмовляємо. Удвох. Підходимо до тютюнової крамнички, а він там. Джон Ларсен. Сам один. Сидить під ліхтарем, розгортає сигару. Ми ніби сповільнюємо ходу, а він, глядівши нас перестає розпалювати свою сигару. І я дивлюся на нього тим самим поглядом, що й тепер, і ти дивишся на нього тим самим поглядом, що й тепер. А він дивиться на тебе тим самим поглядом, яким він може дивитися лише на тебе. А на мене – тим самим дурнуватим поглядом, яким дивився сьогодні. І от ми зупиняємось перед ним і киваємо. А він піднімає капелюха – він лисий, а ми з тобою сиві. А потім ми йдемо далі, під руку, ходимо по крамницях і цілий вечір блукаємо містом. А коли за дві години повертаємося додому, він усе ще стоїть там, один, дивлячись у порожнечу. Тихий ангел пролетів між ними. Так вони і сиділи нерухомі. Думаючи про майбутнє, 30 років. Текст читав Ярослав Макею.